задихнувся і важко ударив туди, де мало бути обличчя метросексуала. Макс теж втомився від страшної напруги. Пірнав до останку сил, та напруга не полишала. І тепер, коли Гоцик вчепився в нього і без жодних пояснень, з глухою ненавистю гасив і гастив, Макс навіть зрадів, закричав, як божевільний, замахав кулаками. «Уб'ю, суко, уб'ю!» Хрипів під гоциковими ударами. Упав, встав і сам кинувся на гоцика. Річкові міліціонери лише за півгодини одірвали зади від стільців. Капітан наказав лейтенанту перевірити що за галас у їхньому зразковому правоохоронному закладі? Не має бути, лейтенант наказав сержанту. Сержант подивився на годинник. За сорок хвилин, знав, за власним досвідом, затримані вже випустять парою можна буде без побоювань увійти і врізати їм так, щоб кров'ю харкали якщо ще не харкають. Так і зробив. Коли двері камери відчинилися, знесилені Макс і Гоцик валялися на підлозі, але досі намагалися дотягнутися один до одного кулаками. Сержант увійшов, став над хлопцями. Крізь криваву пелену Макс і Гоцик побачили усміхненого чоловіка, в міліцейських формних брюках і звичайній футболці. А потім, скажуть, менти закатували, плюнув на підлогу. Давайте так домовися, чуваки. Встали і по кутках. Хто з кута вийде, матиме справу зі мною. Зрозуміло? Макс і Гоцик не рухалися. Сержант зітхнув, ухопив Макса за руку, потяг у кут камери. Замить з протилежного кута на Макса дивився Гоцик. Грюк, двері зачинилися. Макс хотів подивитися на мобільному котра година та згадав, що сам віддав верту річковим правоохоронцям. — Може, нас замкнули, а самі шукають? — прошепотів. — Як, думаєш, чому Люба кинулася з мосту? — замість відповіді спитав Гоцик. Зранку катерук відплив від білого березового острівця і... Подався далі на північ. Люба стояла на палубі, дивилася на біло-зелену розкіш. Ось острівець став меншим, потім зовсім крихітним. Ось перетворився на краплю. Вона впала у річку і потонула. Не хочу думати про погане, насторожилася. Вдихнула свіжий вітер, задерла голову, сонце, як сподівання. Виявляється, відсутність людей навколо тебе така обнадійлива новина. Можна купатися поглядом у спокійному зеленому листі, домальовувати до досконалих образів легкі рухливі хмарки, вражатися граціозній пластиці річкових хвиль і з сонцем бути сам на сам і з вітром. Без людей не сумно. І це така обнадійлива новина, сказала Галка. Люба з подивом на неї. Як зрозуміти думки читає? усміхнулася Галко. «Чому ми знову пливемо?» «Тому що вода!» «Вже не земля і ще не небо?» пояснила Галка. «На філософському вчишся?» «Ні», Галка показала вперед. «Дивись, бачиш по правому борту зелені луки?» Люба глянула. «Хіба то луки?» «На луках...» Корови пасуться, а тут не торкане чисте поле, вкрите зеленими хвилями високих трав. Шкода, мобільний загубила, усміхнулася. У тебе нема? Хоч сфотогравати б, ніколи не бачила таких густих трав. Може, зупинимось? Походимо, бо соніш. Не беремося від землі сили. Ти знаєш, людині просто необхідно ходити, бо соняш по землі. Це повертає сили, а мені зараз так потрібно, це болота, перервала її Галка. Оступишся, потонеш. Потонеш? Люба, Чула, як у грудях заколотало серце. Застукало, мов арештант у двері в'язниці. Захвилювалося. «Оступися, Галко! Я оступилася!» «Вже чула», – відповіла Галка. Тримала штурвал однією рукою, другою зібрала довге чорне волосся, закрутила його, Закріпила на потилиці Звичайною тонкою гілочкою Ні Я не про секс із другом Я Ще Тільки тепер згадала Тої ночі Знаєш Я все думала Чому я зірвалася І побігла на той міст Як божевільна Чому Тобто я знала, чому побігла. Я не розуміла, звідки раптом взялася та дика енергія. Вона гнала мене. Я бігла так швидко, що всі слушні думки залишилися далеко позаду. А тепер... тепер згадала. І що? З цікавістю глянула на Любу Галка. Я поцупила... У друга, у того самого, з іще більшою цікавістю перепитала Галка. Люба кивнула, поцупила пігулку екстазі. Він розповідав, коли треба відпустити напругу, розслабитися і відірватися по повній. Я проти наркотиків. А ти? А ти скептично усміхнулася Галка. Дякую, що слухаєш. Я ніколи не курила траву, не ковтала пігулок. А тої ночі глянула на Галку здивовано. Як думаєш, то я бігла мостом, кинулася у річку, щоб померти. Безумовно ти я бачила. Бачила? Люба зовсім розгубилася. Цей дивний катерок, чорнява дівчина зі скептичною посмішкою. Бачила, повторила Галка, а потім цілий день спостерігала за тобою. Люба опустила голову, приклала долоні до плечей сонце, Світить, а їй раптом так холодно стало. Макс візь мене знайомитися зі своїми батьками. А я не подумала, що мушу полюбити їх. Я знала, що вони ніколи не полюблять мене. І вирішила, хоч розсміюся їм в обличчя, коли вони побачать мене і відповідаю. Обурення вкриються червоними плямами. Друг казав екстазі радість. Я проковтнула рожеву пігулку і попросила, щоб вона допомогла мені розсміятися. Замовкла, задумалась. Виходить, щоразу, коли зраджувала собі, я... Оступалася. На філософському вчишся, спитала Галка. У середині дня дизель-генератори з військової частини дали світло багатостраждальній лікарні. Турбувати міністра оборони не довелося. З'ясувалося, що військовим Другий місяць затримують грошове забезпечення, тобто банальну зарплату. Тому Володимир Гнатович смиконув людину в Міністерстві фінансів, благо головний розпорядник державних коштів за власний кошт щез із поля видимості, аби відпочити від державних проблем. У Міністерстві фінансів угодилися націдити захисникам трохи грошей. Військові не повірили щастю і навіть пропонували три дизель-генератори замість потрібних двох. Мовляв, ми ж усе розуміємо, може бібліотеку ще треба реанімувати чи, приміром, туж адміністрацію. Сердюкові люди – порадили військовим не розкидатися дизель-генераторами, а раптом війна, а у них з трьох. Що, на балансі жодного? Самого Володимира Гнатовича новина вже не тішила. Світло в лікарні. Інакше і бути не могло, бо тоді він не Сердюк. А от де Макс. На ранок Женя вже не зважала на присутність Роми Шиллера, вимагала відкласти усі справи, одірвати зад і знайти дитину, бо їй, бач, треба щось терміново пояснити хлопчику сам на сам. «Що тому вас сталося? – кривився Володимир Гнатович. – Не твоє діло. Женя сильно нервувала. І це...» насторожувала пильного Сердюка. Нікуди не подінеться, відрубав, пиячить у нічному клубі з друзями чи спить під воком у якоїсь шльондри. Звичайно, Володимир Гнатович трохи знав сина. Шльондри – це не про Макса, але Женя відволікла його від справ. Він – Саме вивчав компромат на Коноваленка. І тут серед папівців було немало свідчень про брутальне поводження Ростислава Дмитровича з жінками легкої поведінки. Сердюк навіть зателефонував менту Баклану, щоб той знайшов одну-дві жертви. Хай би замаячили перед очима Наваленка, якщо раптом спробує сіпнутися. Але то перспективи. А зранку Сердюкові люди відвідали банк-реєстратор, де зберігався реєстр акціонерів цукрозаводу. Зійшлися на добросовісній ціні стосовно можливих оперативних змін у реєстрі. Тепер Сердюк хотів знайти такого нового власника, щоб той мріяв про завод і добре заплатив за операцію з митєвого входження Володимиру Гнатовичу. Цукрозавод ні до чого. Після тривалих пошуків Рома Шиллер указав Сердюку на Олексія Ординського, імпортера цукрової трості в Україну. Надзвичайно елегантний хід, переконував Сердюка. Ну, по-перше, Ординський переважну частину часу проводить у Лондоні. Тож Коноваленко захекається його шукати. По-друге, напряму зацікавлений, щоб від цукру воду не залишилося навіть згадки. По-третє, добре заплатить. Ви ж розумієте, Імпортеру цукрової трості конкуренція у вигляді вітчизняного продукту не потрібна. Рома Шиллер, як завжди, дивився у корінь. Сердюк дав відмашку, машина запрацювала. Рома зустрівся з людиною Олексія Ординського в Києві. За годину зустрівся знову але вже для попередніх торгів. Ще за дві години з уповноваженою людиною Ординського зустрівся сам Сердюк, дістав гарантії у вигляді певної суми, зобов'язався назавтра внести до реєстру акціонерів цукрозаводу будь-яких осіб, список яких передадуть від пана Ординського» забезпечити повну відсутність реагування з боку влади, натомість допомогу у скорішому входженні. Справи надихали. Тільки Макс досі не знайшовся. Ще зранку Володимир Гнатович наказав Марті організувати делікатний пошук. Володимир Гнатовичу Дозвольте залучити одну дуже перспективну людину. У нас же є вакансія, а я би випробувала, чи підійде. Нам, Марто, потрібні віддані, а не перспективні, насторожився Сердюк. Ось, він перспективний саме у проявах відданості, не здавалася Марта. Сердюк дозволив і радісно, як конопель Марта побігла організовувати пошуки Макса. На третього дня жодної ниточки. Сердюк напружив баклана і вирішив пообідати. Після вдалих переговорів з представниками Ординського Обідати вдома під акомпанемент жененого Лементу здавалося геть безглуздою ідеєю. Тому Сердюк запропонував мордоділу Шиллеру розділити з ним трапезу у тихому ресторані. Рома аргументовано відмовився. «Поїду до квадроавтомату, перевірю лікаря на лояльність» якщо ви ще не вирішили його подальшу долю. «Куди ти поспішаєш?» – підозріло примружив око Сердюк. «Саддюга!» «З усіх твоїх геніальних планів завжди випадає зайва людина!» «Не думав організувати на цвинтарі окрему секцію під назвою «Список Шиллера»?» «Список взагалі був Шиндлера. Він... Рятував столи пелько. А плани не мої, не зупинився Шиллер. Ваші? Що? Хай живе? Зараз поїду і відпущу під три черти. Тільки накажіть. Рома дуже ризикував, але інтуїція підказувала, ризик виправданий. Після такого нахабства Сердюк навряд чи зацікавиться, куди саме зараз поїде Рома. «Ах, ти покидюк!» – розходився Сердюк, стовідсотково вправдовуючи Ромені сподівання. «Пішов звідси?» «Пішов!» Рома стривожено глянув на Сердюка, мирно запитав. «Що з вами, Володимир Гнатовичу, ви у нормі?» В нормі, відповів глухо. Щез невже. Рома Шиллер. Щез. І за 20 хвилин виник перед тремтячим від люті Ростиславом Коноваленком. Ого, подумав азартно. У Ростика навіть шия червона. Приїхати до Коноваленка після появи на території злощасної лікарні військових із дизель-генераторами було вже не просто ризикованим кроком. На таке могла зважитися тільки непробачно легковажна чи надзвичайно самовпевнена людина. Тим більш Коноваленко ще й тями не мав про рейдерську атаку на його цукрозавод – що теж Рома ставив у заслугу особисто собі. Але він розмірковував так. Коноваленко і на думку не спаде, що перевербований ним Шиллер продовжує живити ідеями Сердюка. Дурний Коноваленко, мабуть, вважає, що має тепер шпигуна на Сердюковому лігві, а за це треба платити. І червоний від гніву шия гарантована ознака неадекватно щедрих кроків. Ну, то до справи. Сердюк домовився з військовими. Уже знаю, процідив Коноваленко. Я намагався зосередити Володимира Гнатовича на пошуках «Зниклого свідка, але він не знайшов?» – напружився Коноваленко. «Кого? Свідка?» «Ні, на межі фолу». «Знаєте, дизель-генератори – це надзвичайно дуже неординарний крок». «Чому?» – не зрозумів Коноваленко. «Все геніальне просто. Проти лому». Нема прийому. Дизель-генератори вивезти з лікарні можна тільки за допомогою сили. А це вже, це вже кримінал. Світяться інтереси люди. Погано, дуже погано. Але ми знайдемо ще простіший варіант. Коновалинку потягся до стола. Дістав з шухляди немалий стос грошиків, поклав перед Ромою. «До справи». «До справи». «Завтра, Ромі, сюди вже ходу не буде. Брати треба сьогодні». «Адміністративна реформа», – видав блискавичну ідею. «Що?» – отропів Коноваленко. «Яка адміністративна реформа?» «Тупий сердюк» мить би оцінив. Правда, послав би Рому під три чорти, а потім реалізував як власну, але зрозумів би за секунду. І тому я обираю сердюка, пояснив сам собі Рома і взявся пояснювати тупому коноваленку. Лікарня районна? Районна. Треба ліквідувати район. Яким чином? Все ще не врубався Коноваленко. Адміністративно-територіальна реформа. Взяв себе в руки і спокійно повторив Шиллер. До речі, ідея давно висить у повітрі. Час освіжити? На рівні держави? переглядаємо доцільність нинішнього адміністративно-територіального поділу України на області, райони і так далі ми бачимо доцільності і ліквідуємо, наприклад, район з вашою лікарнею в райцентрі приєднуємо його до сусіднього одна райлікарня на новий Об'єднаний район, а ваша, а вам, до речі, найбільше зиску відірвете не один корпус з територію, а всю лікарню і всю територію, наскільки я розумію, з цього все починалося. Коноваленко задумався. Рома встиг роздивитися новий акваріум з новими ще живими рибками, важкі коричневі портьєри на вікнах. Він що, кіно тут дивиться? Перерахував пляшки у прозорому скляному барі, здивувався поганому смаку. Горілка, горілка, горілка. А де свобода вибору? Врешті знайшов в інтер'єрі штуку, від якої б не відмовився. Плаский ніж зі слонової кістки для розрізання конвертів. Уявив грубого Коноваленка з витонченим ножем в русі. Зітхнув космонавт з граблями. І як це зробити? Врешті подав голос Коноваленко на таку реформу часу й часу, а мені треба експеримент. Рома зосередився на справі. Який експеримент Коноваленко? Все треба було розжувати до манки і покласти до рота. Ну, ми ж не можемо без апробації на окремій території почав пояснювати Шиллер та зупинився для Коноваленка він знайде більш звичні вухо слова до того ж усі політики з якими стикався рома Шиллер одностайно були переконаними що апробація це проба а не схвалення і затвердження будь-яких проб як це розуміли древні латиняни. Дубль два. Те саме, але примітивно. Поїхали. Ми – патріоти. Ми не можемо запроваджувати адміністративну реформу на всій території держави без попереднього експерименту. Беремо два окремі райони. «Об'єднуємо і дивимося, наскільки вдалою є ідея, які переваги, недоліки та інша лабуда. Зрозуміло?» «Здається», – сказав Коноваленко. «У вас є люди в адміністрації президента, чи знову доведеться мені гарувати? Як це зробити?» Технологічно От з технологією наразі жодних проблем Технологія відпрацьована роками Я допоможу сформулювати коротку довідку Про суть експерименту щоб на горі не переплутали райони і області І взагалі не напружували мізки Вони цього не люблять Формулюй погодився Коноваленко. Кум Свиря увесь цей час супроводжував Ірода Рому. Заплутався не гірше за Коноваленка, але головне зрозумів. Розвідка, що Луцеперів секретар Шиллер служить Сердюковому ворогу, Вояку не схвилювала. Свиря не попереджатиме Сердюка про зраду. Хай собі здохне, бо не Сердюк зовсім. Не Сердюк планує поважного лікаря вбити. Так розстроївся, що вирішив не йти з коноваленкого лігва без здобичі. Прихопив ніж з кістки подався до Микишки і лікаря, радо тримати. Пройшов крізь зачинені двері розкішного кабінету в німому, в денничному клубі, і очам не повірив. Іван Степанович і Микишка прикладали лід до побитих мордяк двох незнайомих свирі хлопців. Свирі насторожився, куми. «Куми, Микишко, а що за хлоп'яки? Бачать нас? Бачать?» Відповіді не треба. Хлопці зиркнули на свирю, між собою переглянулися. «Це Гоцик», – показав Микишка на такого ж міцного, як сам Парубка. «А я Макс, сам» – назвався Другий. «Ми де?» Події цього дня надолужили відсутність бурхливого божевілля у всьому попередньому Максовому житті. Пішохідний міст, безнадійні пірнання, річкова міліція, камера, бійка з гоциком. Якби хто з Максових друзів почув, не повірив би. Макс? Е-ні! Макс інтелектуал, розумник і консерватор, його історія, участь у великомасштабних економічних проєктах, концентрація на здобутті досвіду, ефективне управління чужим капіталом, щоб мати власний. Макс це успіх, такі люди в день працюють. Міськами, а не потрапляють під руку річковій міліції біля пішохідного мосту.